яким жила раніше. Поновилася на роботі поліклініці. Половину ставки за нею таки зберегли. Частіше відвідувала матір, допомагала їй по господарству, ходила разом із нею на могилу до батька. Все частіше замислювалася над тим, наскільки цікаво повертає своє колесо доля. У неї тепер дві величезні квартири в центрі міста, сім кімнат на двох самотніх жінок. Оплата такого житла з'їдала купу грошей, тим паче, що тарифи на житло і комунальні послуги постійно зростали. Антуанетта не могла просити у матері бодей копійки з її пенсії. Мати не розуміла багатьох речей, зокрема того, чому воду електрику і газ доводиться так дорого платити. Не розуміла, куди подівся Маркіян і чому він більше їм не допомагає. «Я казала тобі, Доню, євреї хитрі, їм не можна вірити». «Твій Марк, звичайно, виняток. А пам'ятаєш, яку чудову копчену рибу він приносив нам з татом?» Татові так подобалось, але питала майже по-дитячому мама і облизувалась, ковтаючи слинку. І Антуанетта купувала страшенно дорогу тепер для неї копчену скумбрію і частувала матір. Пригадувала Маркіянові слова. «Скільки щастя у стареньких! Хіба з'їсти смачного?» Але останнім часом все здавалось безнадійним. Маркіян неодмінно повернеться. Їхнє життя неодмінно стане спокійним і сонячним, як колись. Вона дочекається, збереже, догляне, не змарнує і квартиру, і гараж, і всі речі. От іще нехай тільки Дмитрик влаштується на новому місці. Нехай тільки почне заробляти. Дорога у гори Каліфорнії. І знову автобус. Автобус віз їх у Фресно, невелике місто на півночі Каліфорнії. Знову час для отмірковування. Рожеві мрії про те, що він житиме у батька, розвіялись не те, що димом, туманом. Дим лишає по собі хоч запах. Туман зникає без сліду. Жити в одному кублі із цими двома фарбованими рудими зміями «Даруйте красно». Дмитро пригадав казку про 12 місяців. Український народний фольклор послужливо підказував. Нічого доброго таке співіснування не обіцяє. Читайте українські народні казки. Втім у народів Європи з дружинами батька справи не кращі, як свідчить сюжет про Білосніжку чи ота Пушкінська Світ моє зеркальце, скажи. Мачуха і падчерка влаштовують веселе життя, будь певен, друже. «Ти у них попозбираєш підсніжників на Тихоокеанському пляжі». З автостанції зателефонував до Фаусто. Той відгукнувся, наче знав, що Дімі неодмінно зателефонує. «Привіт, френд! Як життя? Як татко?» «А я тобі казав, що з бабами каші не звариш. І Я знаю. Мій старий також оженився. Молоду узяв. З роботою місце буде». А жити можна з нами. Ми у двох живемо в трьох кімнатах. Поставимо ще одне ліжко. На трьох вийде менше платити. Все нормально. І до роботи недалеко. У Фресно їх зустріла симпатична дівчина на ім'я Сюзен. Менеджер з персоналу. Тепер їхня доля в її руках. Сюзен розписала перший тиждень їхнього життя. Зараз їдемо в медикал-офіс. Необхідно пройти драг-тест. Простіше кажучи, дослідження крові на наркотики. Через два дні надійде відповідь, і лише після цього вони зможуть стати до роботи. Житимуть у спеціальному корпусі для обслуговуючого персоналу, по двоє в кімнаті. Вартість проживання та харчування номіналом не вражала. Не так вже й дорого, якщо зважити, скільки коштує година робочого часу. До того ж, велика перевага. До місця праці діставатись недалеко. Дмитро згадав, як скаржилася Марія Валеріївна на те, що майже чотири години щодня втрачає на дорогу та плюс витрати на бензин. Вони виявилися не єдиними студентами у цьому комплексі. Тут уже працювали двоє поляків та з добрий десяток американців. Серед американців було немало людей зрілого і навіть похилого віку, що погнало їх сюди, у гори, що змусило стати до цієї не так вже й добре, а то й зовсім погано за мірками штатів оплачуваної роботи. Сьюзен щодовго розповідала про правила поведінки. Нічого такого, що якось відрізнялося б від таких самих правил гуртожитку українського. Не смітити, дотримуватись тиші, враховуючи, що люди працюють по змінах і лягають спати тоді, коли мають час.